בעזרת השם, השתפכות הנפש, המשך ליקוטים מליקוטי הלכות. אהות פה. לפעמים מתגברים האיסורים והמנויות כל כך, עד שהן יכולים אפילו לפתוח פה לפרש שיחתו לפני השם נדבח. על כן צריכים להיזהר שבכל פעם בבואו לפרש שיחתו לפני השם נדבח, הזכיר את עצמו ריבוי הטובות והחסדים שעשה עמו השם נדבח מעודו עד היום הזה. וייתן תודה והודאה לשמו יתברך על כל חסדי השם ותורותיו שעשה עמו עד הנה. כי כל אדם כמו שהוא, מאחר שהוא בכלל ישראל, הוא מניח טלית ותפילין בכל יום, ומייחד שמו יתברך פעמיים בכל יום ויום, בוודאי ראוי לו ליתן הודאה ותודה להשם יתברך בכל יום ויום, על עוצם חסדו וטובו יתברך עליו, שזכה להיות בכלל ישראל מקבלי התורה. מכל שכן שכל אחד יודע בנפשו כמה טובות נפלאות בפרטיות שגמל עמו השם מתבהח מעודו עד אותו היום. וכן לפעמים נאטם הלב, ואין הוא יכול לפרש שיחתו לפניו התברח מכמן טריבוי הצרות בגשמיות. בפרט עתה באורך הגלות, שכמעט אין יום שאין צרתו מרובה מחברו, והפרנסה דחוקה מאוד. וצריך האדם המשכיל על דרכיו לחפש ולמצוא הרחבות שהרחיב לו השם יתברך בתוך הצרות ולהודות להשם יתברך עליהם. ועל ידי זה יתחזק לבבו לבטוח בהשם שישמע תפילתו גם עתה. ועל ידי זה בוודאי יופתח פיו ויוכל לפרש לפניו יתברך שיחתו כראוי ויוכל להתקרב אליו יתברך כראוי. וזה בחינת לעולם יהיה אדם מודה על העבר וצועק לעתיד לבוא. היינו כי כשאין מודים על העבר, קשה מאוד לצרוק אליו יתברך מגודל אוטם הלב שנתעתם מריבוי הצרות ומהחלישות הדעת, מכל מה שעובר על הברוחניות. על כן צריכים להיזהר מאוד בכל פעם, בבואו ולפרש שיחתו לפניו יתברך, ללך בדרך הזה להודות על העבר, ועל ידי זה יוכל לצרוק לעתיד לבוא. וזה עניין לזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו, והקשו רבותינו לזכרונם לברכה. קינא לדוד מבא אלה, ותרצו, כיוון שראה שבנו הוא שמח, אמר סתם ברא מרחם על אבא, וגם מצא רחבה בתוך צרתו, מה שראה תכסיסו קיימת, שהסנהדרין וכולי אוחזין עמו. ולכאורה קשה, הלוא התחלת המזמור אינה מדבר מלשון זמר, רק מלשון צעקה גדולה, כמו שכתוב שם, השם מה רבו צרי רבים וכולי. אך כל זהו עניין הנ"ל, שהפך הדבר ומצא רחבות בתוך עוצם הצרה הזאת, ועל כל אלה התחיל לומר מזמור לדוד. ותכף שהתחיל לזמר ולהודות להשם מטבח על הטובות, תכף נתרחב ליבו ודעתו, ואז די כנפתח פיו והתחיל להתפלל ולצרוק כראוי, השם מה רבו צרי רבים קמים עלי וכולי. ועל כן ספרו, שרובו ככולו מלא צעקות גדולות וטחינות ובקשות, נקרא בשם תהילים. שהוא לשון תהילה והודאה, כי כל צעקותיו ותחנוניו ובדייקה על דרך הודאה ותפילה. פוק עיין ותשכח בכמה מזמורים שהולכים על דרך זה, שמודה להשם יתברך על העבר וצועק על לאבא, ובתוך דברי צעקתו וטחינתו חוזר ומודה וצועק, כי רק תודה והודאה הוא הדרך שנוכל על ידי זה לצעוק להשם יתברך כנ"ל. ואין בספר נחת השולחן מהרב הקדוש מתשרים זכר צדיק לברכה שכתב שם וזה שמנענעים בהודו להשם -H'm, תחילה וסוף ובאנה -H'm, -H'm, השם הושיע נא כי כשזוכים לנצח המלחמה עם מקלי מלחמה שהם בחינת ארבעת המינים שבעלוליו כמובא בזוהר הקדוש מן נצח מן דאחד מן אקרבה בידי בוודאי צריכים להודות להשם -H'm, כי אלמלא הקדוש ברוך הוא זרועו, לא היה יכול לו. אבל אף על פי כן, בתוך זה בעצמו, בתוך הברכות וההודעות שעל העבר, צריכים בתוך זה לצעוק הרבה גם על העתיד, אנא השם הושיע נא. כי המלחמה תמידית, ובכל יום ויום מצרור של אדם מתגבר ומתחדש עליו, ומתנכל עליו בנכלה הרמומיות שלו לצודו ברשתו. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, לאומץ ההוא ל שנה, מפילו ל-30 וכו'. לומצאו לא לשבעים, מפילו לשמונים וכולי. על כן צריכים לצעוק תמיד אליו יתברך. וגם כי הישועה בעצמם, אשר זכו לנצח המלחמה, גם כן עדיין אינה בשלמות, כפי גודל מעלת קדושת כל אחד מישראל, וכפי תכלית השלמות שצריך כל אחד מישראל להשים. על כן צריכים לצעוק הרבה אל השם יתברך בכל עת, אבל אף על פי כן צריכים לסיים בהודעה, שזה בחינת מה שמנענעים עוד הפעם בסוף העל בהודו להשם. כי כפי גודל הסכנה שיש בזה העולם, מגדלו חסדי השם על כל פרט ופרט, מאיזה ישועה וניצחון כלשהו, שזוכה כל אחד מישראל בכל עת. וכמאמרם זיכרונם לברכה, הן הן גבורותיו וכו'. ועל כן, תכף אחר סיום העליל, צועקים שוב הושענות בקולות וצעקות מרות ובבכייה רבה. כי אדרבה. לפי מה שזכינו לקבל ישבועות רבות כאלה, על כן גם אתה הושיע מנך בעננו, כי רחוק ממנו ישועה שלמה ואמיתית עדיין. וזה שמסיים בי"י אל אשר התחננתי וכולי, היינו שתתקבל התפילה בשלמות כל כך עד שיתגלה הדעת לכל עמי ידעו כי ה' או אלוקים אין עוד. פא אף על פי שהאדם הוא כמו שהוא, אף על פי כן יהיה בדעתו. במקום אשר הוא שם לדבר דיבורי תפילה והתבודדות שהם בחינת שלמות לשון הקודש שהאדזה מכניעין לרע הכולל של תאוות ניאוף כנ"ל. בכוונתו בזה כדי שיזכה האדזה להכניעיו ולשבור הרע שלו כדי שישוב להשם יתברך בוודאי טוב לו. כי בוודאי לא יהיה נאבד שום דיבור בעלמא וברבות הימים ירחם עליו השם יתברך ויתקבצו כל הדיבורים לקדושה שרצים מפיו ועל ידי זה היא הכניעה ויבטל הרע הכולל של תאוות ניאוף ואז ממילא בקל יוכל לבטל אחר כך גם שאר כל התאוות והעיקר שיחזק בזה מאות ימים ושנים ואף אם יעבור עליו מה ועל ידי זה יזכה לתשובה והבנות יתהפכו תחילה לשגגות ואז אחר כך הצדיקים שכבר זכו לתכלית שלמות לשון הקודש יעלו ויבררו דיבוריו הקדושים על ידי זה ויוכל בכוחם להתהפך לטוב גמור. וזה שובה ישראל עד השם אלוקיך כי כשלת בעווניך. היינו שעל ידי התשובה יטבחו העוונות בשגגות, מבחינת מכשלה. אך על ידי מה תזכו לזה, על זה מסיים הכתוב, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. עמכם די כאה. כי אפילו במקומות נמוכים ומגושמים שאתה שם, צריכים שתדעו שגם שם יש לכם כוח לקחת דברים מאשר עמכם ולשוב אל השם. ועל ידי זה יתהפכו עוונות לשגגות ואחר כך בקל מעלים אותם לטוב גמור בכוח הצדיקים הגדולים כנד. וזה אמרו אליו כל תיסת עוון וקח טוב, שימחל עוונות לגמרי עד שיתהפכו לטוב גמור. פ"ס כנגד אריכות הגלות של עכשיו שנקרא גלות אדום, מבחינת התגברות קליפת עמלק שמרחיק את האדם מהשם מטבח כמו שמרחיק. אין עצה ואין חוכמה ואין תבונה, כי אם להראות בתפילה ותחנונים וצעקות וזעקות ושברות להשם מטבח בלי שיעור בערך. עד ישקיף וירא השם משמיים. כתפילה למעלה מהכל וכולל כל חמישים שערים בקדושה. כתפילה בחינת עדן עין לא ראתה, שהוא שורש התורה, שמשם שורש כל מעיינות החוכמה של התורה הקדושה. כי התפילה היא בחינת נתיב לא ידעו רית, בחינת שער החמישים שאין מי שהשיג אותו. היינו, מי שעוסק בתפילה ומתחזק בכל עוז להרבות בתפילות ושיחות בינו לבין קונו, הוא מעורר עין העליון, שהוא בחינת שער החמישים, בחינת נתיב לא ידעו רית. כי אין שום שכל שיוכל להשיג ולהבין עד היכן מגיע הכוח של תפילת ישראל אפילו של הפחות שבפחותים. בפרט מה שמתפלל כל אחד על צרות נפשו שהוא רחוק מהשם מטבח. כי אפילו המלאך הקדוש שמקבל תפילת ישראל וקושר מהם כתרים לקונו, אין לו יודע להיכן להעלות הכתר הנורא הזה. רק הוא משביע אותו שיעלה מעצמו וישב בראש קונו. כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה. ועל כן בגאולה האחרונה כתיב בבכי יבואו ובתחנונים מובילם. כי הגלות הזו היא בחינת ותרת פלאים, בחינת התגברות שער החמישים של הטומאה. על כן עיקר הגאולה השלמה של העתיד הוא רק על ידי תפילה שהוא גם כן מבחינת שער החמישים כנ"ל. פ"ג, מעניין מחאה המבואר בדין חזקת קרקעות, שכל זמן שהוא מוחה אז אין חזקת המחזיק מועילה כלום. מובן היטב איך שצריך כל אדם להתחזק בכל פעם בתפילה ותחנונים והתבודדות וצעקה להשם מטבח. יהיה איך שיהיה, אפילו אם יעבור עליו מה. כי אפילו אם רע שאינו פועל חס ושלום בתפילתו. ואזרבה, הרע מתגבר עליו ביותר, אף על פי כן ידע ויאמן שפועל הרבה בתפילתו ובצעקתו. כי על כל פנים צעקתו ותפילתו ובחינת מחאה נ"ל. כי קדושת כל אחד מישראל ובחינת קדושת ארץ ישראל. וכשהרע מתגבר על האדם בתאוות ומידות רעות, וזה בחינת שרוצים לגרשו חס ושלום להסתפח בנחלת השם, שהוא ארץ ישראל, וכל מה שחותר לשוב לקדושתו, אין מניחין אותו מרוצם התגברות שמתגברים בו, והוא אינו מתגבר נגדם כראוי, ועל כן כשמתגבר אף על פי כן בתפילה וצעקה להשם יתבעך אזי אלו יוכלו לגרש ולגבוש חלקו בארץ ישראל חס ושלום בשום אופן. כי תפילתו וצעקתו הוא בחינת מחאה, שעל ידי זה אין יכולה על סתרא בנחלתו חס ושלום בשום אופן. כי אין חזקה מועדת כשיש מחאה נגדה. פ"ד קודם מעלה לעשות מתורות תפילות כנ"ל בסימן ב', כי עיקר הפגם של כל העבירות הוא בהצירופי אותיות של התורה הקדושה. שיש בדבר הזה שעבר עליו ופגם בו. ועל ידי התפילה שעושה מהתורה יתקן הכל. כי יחזור ויתקן ויעשה הצירופים ויחזירם אל מכונם ביתר שאת. כי עיקר שורש כל הצירופים הקדושים נתעבים על ידי התפילה. כי התפילה היא שורש התורה. כי כל התפילה היא כלולה בעשרה מיני נגינה שבהם יסד דוד המלך עליו השלום ספר תהילים שכלול מכל התפילות. ועשרה מיני נגינה הם בחינת טעמים, בחינת נגינות הטעמים. והטעמים הם תכלית שורש העליון של כל בחינת טעמים, נקודות, תגין, אותיות, שיש בתורה הקדושה כמובן בתיקוני זוהר. היינו, שכל הצירופים של אותיות התורה, שנתעבים על ידי הנקודות, הכל נעשה על ידי הטעמים שהם שורש הכל. והטעמים הם בחינת נגינה, בחינת עשרה מיני נגינה, בחינת תפילה כנ"ל. נמצא שעיקר התהוות כל הצירופים הקדושים שמהם נהרגה כל התורה הוא על ידי תפילה כנ"ל ועל כן אי אפשר לבוא לשום השגה בתורה כי אם על ידי תפילה ועל כן צריכים לעשות מתורות תפילות דהיינו להתפלל שיזכה לקיים כל דברי התורה שלומד מכל שכן כשיודע בעצמו שעבר על דברי תורה הוא צריך בוודאי להתפלל הרבה להשם מטבח שימחן לו על העבר ושיזכה מעתה על כל פנים לקיים ככל הכתוב בתורה הזאת כי על ידי התפילה ייתקן הכל כנ"ל. פ.ע. ו... עיקר התשובה הוא תפילה כי תשובה הוא בחינת למעלה מהתורה ששם מתהפך הכל לטובה וזנונות מתהפכים לזכויות ולזה זוכים על ידי תפילה כי תפילה הוא גם כן בחינת למעלה מהתורה כמובאו בפנים וכנ"ל ועל כן מי שרוצה לשוב ל' נדבך באמת עיקר התשובה שלמה הוא על ידי תפילה. דהיינו שיתפלל תמיד, השם יברך, שימחל ויסלח לו על מה שפגם, וירחם עליו מעתיו יצילהו מארונות. כי באמת כל אדם הוא בסכנה גדולה ועצומה בזה העולם. ובפרט הבאה לתשובה שכבר נכשל במה שנכשל. ובכל יום מצרו של אדם מתגבר עליו וכו'. ואיך יזכה לשוב? כי תכף כשרוצה להתגבר על מה שצריך להתגבר, מתגברים עליו ביותר. על כן העיקר הוא תפילה והתבודדות שצריך להגיל את עצמו להתבודד בכל יום בינו לבין קונו ולהפיל תחינתו לפני השם ידברך המלא רחמים בכל עת שזכהו לשוב בתשובה שלמה באמת ואפילו אם הוא רואה שאינו פועל עדיין בתפילתו כי עדיין מתגברים עליו יותר אף על פי כן יעשה את שלו ויתפלל תמיד להשם ידברך אולי יחוס, אולי ירחם כמו שכתוב כבד השם וכולי, ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, ואם לא נתקבלה תפילתך חזור וכבד. וכל זמן שאין האדם חזק בדעתו של תמיד יכבה השם ויעתיר אליו, אף אם יעבור עליו מה, עדיין אין תשובתו שלמה. כי מי יודע מה ילד יום, אולי יבוא עליו ניסיון או מכשול וכולי. ומי יודע אם יעמוד בקשרי המלחמה. אבל אם האדם חזק בדעתו שאפילו אם חס ושלום לא יעמוד בניסיון ואפילו אם יהיה איך שיהיה חס ושלום אף על פי כן יקווה תמיד להשם מטבח בבחינת והציע שאול יינקה אז הוא בטוח בוודאי שבוודאי נזכה לתשובה שלמה כי סוף כל סוף ישוב להשם מטבח מאחר שחזק בדעתו שלא יפול משום דבר שבעולם. פיו אמרו רבותינו זכרונם לברכה גאולה ראשונה היה אחרי ההפסק, אבל גאולה אחרונה לא יהיה אחרי ההפסק. גאולה ראשונה היא מבחינת תורה, כי אז זכו ישראל לקבל את התורה. וגאולה אחרונה היא מבחינת תפילה, שזה עיקר מבחינת דוד ומשיח. זה כל עניין החמישה ספרים שבתהילים, שהם כנגד חמישה אחרושי תורה. כי כל של דוד, שהוא ספר תהילים, שכלול מכל תפילות ישראל, הכל הוא רק בשביל שיזכה לקיים את התורה בשלמות ורק על ידי זה זוכים לגאולה שלמה שאין גלות אחריה פי זין כל זמן שאין האדם זוכה לתפילה בשלמות אז עדיין אין לו מקום להשם ועדיין הוא נע ונד ומתולתל ואפילו אם עוסק בתורה עדיין אינו בטוח שישאר קיים על עומדו כי מי יודע מה יעבור עליו כמו שהיינו רואים כמה וכמה אנשים שעסקו בתורה בהתמדה גדולה כמה וכמה שנים ואחר כך נתרחקו מהתורה ונפלו למה שנפלו אך מנה לצלם. על כן עיקר המקום והמעמד לקדושה ותפילה כי הידי תפילה זוכים להישאר קיים על עומדן תמיד, אפילו אם יהיה איך שיהיה כי אם אינו זוכה רק לתורה לבד, אף על פי שבוודאי טוב מאוד וזה עיקר התכלית כי הם חיינו באורך ימינו אבל אף על פי כן, אחר כך כשנופל חס ושלום מן התורה, אז אין לו במה להחיות את עצמו. אבל כשזוכה לתפילה יש לו תקווה לעולם, ואפילו אם יעבור עליו מה. כי הילדי תפילה יכולים להתקרב להשם מטבח תמיד, אפילו אם הוא כמו שהוא. כי אף על פי שהוא רחוק מכל הקדושות ומכל התורה, ואין הוא יכול להחיות את עצמו בשום דבר, אף על פי כן אם יתלה עיניו למרום, ויתפלל להשם מטבח ממקום שהוא שם, עדיין יש לו תקווה. בבחינת מה שאמר דוד המלך עליו השלום בשביל כלל ישראל, תבעתי ביבן מצולה ואין מעמד וכו', וסיים אחר כך ואני תפילתי לך השם עת רצון. כי על ידי תפילה ותחנונים להשם מטבח יכולים לחזק את עצמו תמיד. כי תפילה היא בחינת מעמד ומקום אפילו ביבן מצולה חס ושלום שאין שם שום מעמד. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אין עמידה אל התפילה. כי תפילה הוא עיקר המעמד של כל אחד ועל כן מי שרוצה להיות איש הישראלי באמת צריך לאחוז בשניהם בתורה ותפילה כי שניהם כאחד טובים אשר אם חס ושלום האחד יקים אותו חברו כנ"ל. ח' העץ הערה והסיט רחה מבחינת הונאה שמעניין ומטעין את הבריות בכמה מיני הונאות וטעויות בלי שיעור בערך עד שמחליפין עולם עומד בעולם עובר חס ושלום. הוא מטעין את האדם מחיים טובים, חיים נצחיים, ללך אחריהם כצון לטבח יובל. לדרכי שאול הוא מר ממוות, אפילו בעולם הזה, מכל שכן בעולם הבא. ואין הונאה גדולה בעולם כהונאות העץ הרע. בעיקר עצב התחבולה להינצל בשלמות מההונאה הגדולה ומרה הזאת, הוא רק על תפילה ותחנונים. כי אם האדם חזק ואמיץ בדעתו, שתמיד יתפלל להשם יתברך שקרביהו לעבודתו באמת, יהיה איך שיהיה, אז בוודאי לא יוכל לעץ הערה להונותו ולהטעותו עוד בשום אופן. וזה בחינת אין הונאה לקרקעות, כי קרקעות הן בחינת תפילה שהיא בחינת אמונה שנקראת ארץ, כמו שכתוב, שכון ארץ הוא רואה אמונה, כמובן בדברי הבן זיכרונו לברכה. וזה גם כן בחינת סמיכות גאולה לתפילה. כי עיקר תקוותנו ושמיכתנו לגאולה שלמה במהרה בימינו, בחדליות ובפרטיות, הוא רק על ידי תפילה כנ"ל. כי אפילו אם נתפס האדם במה שנתפס חס ושלום, עדיין יש לו תקווה ושמיכה ומעמד על ידי תפילה ותחתונים ובקשות, אפילו באייבן מצולה ואין מעמד. כמו שכתוב, קבו קיוויתי השם ויית אליי וישמע שבעתי ויעלני מבור שעון מתי יבן ויקם על סלע רגלי, כונן אשורי וכו'. שעל ידי ששיבעתי להשם יתברך תמיד, בכיווי אחר כיווי, על ידי זה זכיתי ויעלן מבור שעון, מטיתה יוון, ויקם על סלע רגלי. כי עיקר התקומה והעמידה והשמיכה הוא על ידי תפילה להשם יתברך. כמו שכתוב, עומדות היו רגלינו משעריך ירושלים. כי ירושלים, שם הבית מקדש, שהוא בית התפילה, שם עיקר בחינת העמידה כנ"ל. ביטת. עיקר התפילה היא בחינת רצונות וכיסופים חזקים להשם נדבך בדבקות וביטול גמור אל אור האין סוף עד שבא לדיבורים שהשם נדבך מרחם עליו ופותח פיו לפרש סתיחתו לפניו. בזה בחינת לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון והעיקר הוא שיעשה מתורו תפילות כמובן במקום אחר היינו שיתפלל לפני השם נדבך שיזכה להשיג ולקיים את הנסתר ממנו היינו מה שלא זכה להשיג ולקיים עדיין ואז כשזוכה לפעול בקשתו להשיג ולקיים גם בחינה זו זה בחינת שעושה מתפילת תורה היינו שעושה מתפילה, שהיא הודבקות לאין סוף, שאין בו תפיסה שזה בחינת נסתר שאין גם בו אין תפיסה עדיין תורה, היינו נגלה ואז צריך להתפלל שישיג עוד מדרגה גבוהה מזו, הן בהשגת התורה והיקר בקיום התורה, וכן ממדרגה למדרגה עד אין סוף, כי הילדי תפילה יכולים לעלות מתכלית תכלית י' תחתונה עד תכלית מעלה עליונה עד אין סוף. צעדי, כל מה שרואה האדם, שהדינים שהם שורש בחינת התגברות היצר מתגבר עליו ביותר הוא די כאן צריך להתגבר ביותר, להרבות ולהפציר בתפילה ואתר יותר ויותר. וכדי להמשיך הצדקה והחסד העליון, ולהנתיק ולבטל תוקף הדינים. ועל כן עיקר ההתבודדות שהוא שיחה בינו לבין קונו נאמר אצל יצחק ביותר. כמו שכתוב, ויצא יצחק לשוח בשדה. נחמת שהוא מבחינת הדין, ובו נאמר, ויעתר יצחק להשם. ועל כן הזהירו אבותינו זכרונם לברכה ביותר, להיות זהיר בתפילת המנחת דייקה שהוא כנגד יצחק. צדיק א. מבואר בדברי אדוני המורה אלוהינו זיכרונו לברכה, דיקות א' סימן ב', שעיקר הכלי ז' של איש הישראלי הוא התפילה. ומי שזכה לחרב בתפילה, כמו שכתוב, בחרבי ובקשתי, ופירש רש"י, בתפילתי ובקשתי, צריך לידע איך ללחום עם החרב הזאת, להיות קולע לסערה ולא יפטיא. שלא יתה לימין או לשמאל העין שם. היינו, שלא יתהה חס ושלום שהתפילות הן לריק חס ושלום, מחמת שזה כמה שצועקים ואינם נושעים, שזה בחינת נוטה לשמאל. וכן, אל יתהה לומר מה לנו להרבות בתפילה, מאחר שעיקר הישועה הוא רק בחסדו לבד. אם כן, נסמוך רק על חסדו, שזה בחינת נוטה לימין שלא קרוב. כי באמת צריכים להרבות מאוד בתפילת תמיד, ולידע האמת שאין לנו כדאים לפעול בתפילתנו כי אם בחסדו. ואף על פי כן, אנחנו צריכים לעשות את שלנו להרבות בתפילה תמיד, והשם יתברך יעשה את שלו וימשיך עלינו חסדו למענו, וישעינו מהרה למען שמו. והנה מבואר שם בליקוד תא סימן ב' הנ"ל, שעל תיקון הברית זוכים לתפילה. ועל כן יוסף, ששמר את הברית, זכה לבחורה של עבודת התפילה. כי הבכור נוטל פי שניים, שזה בחינת חרב התפילה שיש בה פי שניים, שתי הבחינות. שפחו של מקום הוא שאלת צרכיו, בחינת חרב לפיות, שני פיות. ונתלה מאובן על ידי שחילן יצואי אביו, כי כל הפוגם בברית נוטלים ממנו התפילה אין שם. וזה הבחינת מצוות מילה, בחינת חיתוך ופרייה, ומובא, שקליפת העורלה והפרייה הן בחינת קליפת עשיו ישמעאל. היינו כי הן בחינת פגם הברית, והן שני מיני קליפות שמבלבלים דעת האדם מלהתחזק בתפילה. כי עשיו המלק הוא בחינת קליפת העולה גמורה, כי הוא כפר בעיקר, ואין המודה בתפילה כלל. ומטעה לב האדם שכל התפילות הן לריק, והן המועילים חס ושלום. ועל כן נאמר בו, ויהי בעיבז עשיו את הבכורה, שהוא בחינת עבודת התפילה כנ"ל. ועל ידי שחותכים את העולה, החופה על הברית, על ידי זה מבטלים קליפתו הרעה ונמשך בחינת תיקון הברית. שעל ידי זה זוכים להתחזק בתפילת המין. אבל עדיין יש קליפה שנייה שהוא קליפתו הפריאה. שהוא בחינת קליפת ישמעאל. שמשם נמשך טעות אחר בלב להתרשם בתפילה חס ושלום, מחמת שנדמה לו שכבר שמע השם יתברך בוודאי תפילתו. בפרט כשאוהל זה צמיחת קרן ישועה שאז נדמה לו שכבר נתקבלה תפילתו והוא מתרשל להתפלל יותר. וזה נמשך מבחינת קליפת ישמעאל שנקרא כן על שם כי שמע השם אלוהיך בתרגומו הרי קביל השם יצוותיך. ועל ידי מצוות פריה מבטלים גם הקליפה הזאת וזוכים להתחזק בתפילת עמית ולהיות מודה על העבר על הצמיחת קרן ישועה שראה ולצעוק לעתיד לבוא, כי עדיין לא נגמרה הישועה, ועדיין אנו לא צריכים לבוא שבועות מאוד כל ימי חיינו. עד שנזכה לבוא למה שאנו צריכים לבוא, אשר בשביל זה באנו לעולם הזה. ועל כן צריכים להרבות בתפילת המין. וזה תחיל את וישוב מרדכי, ודרשו אבותינו זכרונם לברכה, ששב לשכו ולתעניתו. כי אף על פי שכבר ראה ישועה נפלאה כזאת, שרכיבו על סוס המלך, וקראו לפניו וכו'. אף על פי כן לא נתרשל על ידי זה מתפילתו. וכן אצל אסתר כתיב, ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך וכו', ותתכנן לו להעביר תרעת המן וכו'. וזה מרמז על כלל כנסת ישראל, שמבחינת אסתר, שאפילו כשרואים ישועות וניסים גדולים ונפלאים, שהסתרא אחרא, בחינת המן עמלק, כבר נפלה מאוד, ותלו אותו ואת בניו על העץ, אף על פי כן אינם מסתפקים בזה. ועדיין הם עומדים ומתפללים ובוכים ומתכננים לפניו נדבח, כבן המתחתן לפני אביו, להעביר את רעת המן שסיט ראחה לגמרי, שיזכו להתאה ולהתקדש לגמרי. ובאמת, כשהאדם מתרשם בתפילה מחמת שנדמה לו שכבר פעל בתפילתו הרבה, שזהו בחינת קליפת ישמעאל, קליפת הפריאה כנ"ל, על ידי זה חס ושלום מתעכב גמר ישועתו ויתארך גלותו חס ושלום, מאחר שנתרשל בתפילה. ואז יחזור ויתעורר בחינת קליפת עשו הרשע, שהוא בחינת קליפת העולם. ויתום ויתמתם ליבו לגמרי להתחזק בתפילה. ועל כן באמת מל ולא פרה, כאילו לא מל. כי על ידי זה חס ושלום חוזר ונאור גם קליפת העולם. על כן צריכים להעביר שניהם כדי לזכות להתחזק בתפילה תמיד כנ"ל. הנקבט. צריכים להתחזק מאוד באמונה שלמה, להאמין בעצמו שיש לו כוח לפעול כל דבר בתפילתו ובשיחתו בינו לבין כונו. כי יש כמה מיני חלישות הדעת בלב האדם בעניין זה, כאשר כל אחד יודע בנפשו. ורוב בני אדם נדמה להם שאין להם כוח לזה, ועל כן אינם מתחזקים בתפילה, ועל כן צריכים להתייגע ביגיעה ועבודה גדולה מאוד בעניין הזה. ועיקר ההגיעה הוא בהתחלה, מבחינת כל ההתחלות קשות. היינו בעת שמתחיל להתפלל ולהתבודד, כי אז עדיין לא ראה שום פעולה על ידי תפילתו והתבודדותו. אבל עד שזוכה להתגבר בכל כוחו, להתפלל בכוונה ולהתבודד, עד שזוכה לפעול איזה דבר בתפילתו, כגון שהתפלל על איזה דבר ונענה, אז הוא מתחזק בזה להאמין גם בעצמו שיש לו כוח לפעול בתפילתו. מאחר שרואה שגם תפילתו שמה השם יתברך ונענה ואז נעשה אצלו כלי שלמה לקבל השפע על ידי דיבורי התפילה כי היכה התאוות הכלי היא על ידי אמונה דהיינו על ידי שמאמין גם בעצמו שהשם יתברך שומע גם תפילתו וזה מבחינת מה שהבכור נוטל פי שניים הוא מובא בכתבי האריזלט כי בכל ההולדות יש בהם חלק מהולדת הבכור היינו כל ההולדות וכל ההשפעות נמשכים על ידי תפילה. והולדת הבכור נמשכת מבחינת הפעולה הראשונה שפועל איש ישראלי על ידי תפילתו. שעל ידי זה מתחזק אמונתו להתפלל תמיד, ונעשה אצלו כלי בחו"ל לכנ"ל. ועל כן נוטל הבכור פי שניים בכל אשר ימצא לו. כי בכל מה אשר ונולד ונשפע לו על ידי תפילה, יש בזה חלק מהפעולה הראשונה שפעל בתפילתו. שזה בחינת הולדת הבכור, ועל כן יש לו חלק כנגד כל אחד ואחד. ועל כן בא רבנו זיכרונו לברכה שהבכורה הוא התפילה. ועניין פי שניים שלוקח הבכור הוא עניין השתי בחינות שיש בהתפילה. שפחו של מקום הוא שאלת צרכיו כנ"ל. כי סידור שפחו של מקום הוא קודם, ואחר כך שאלת צרכיו הוא גם כן זה. כי הידי שמזכירים בשבחיו יברך שהוא לוקח בתינו הוא גומר חסדים טובים, שגמר ימהם חסד ושמע תפילתם תמיד, שעל ידי זה נתייחד שמו בעולם, על ידי זה נתחזק אצלנו אמונה בעצמנו, שירחם גם עלינו וישמע תפילתנו בשאלת צרכנו. וזה שכתוב, פועל פעלת בימיהם בימי קדם וכו', צווי ישועות יעקב וכו'. היינו, כמו שפעלת בימי אבותינו ועשית להם ניסים וישועות גדולות, כן צווי ישבועות יעקב גם אתה. אך לפעמים יכול הבעל דבר להחליש דעת האדם, שאף על פי שאבותינו ורבותינו פעלו הרבה בתפילתם, אבל איש גרוע כמוך, איך אפשר שתפעל בתפילתך? אבל באמת לא חנו, כי השם ידבח שומע תפילת כל פה, ויש בכל אחד מישראל לפעול בקשתו ברחמים, אצלו ידבח אם יתפלל אליו באמת. כמו שכתוב, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. ועל כן צריך האדם שישים מליבו ולהזכיר את עצמו, מה שכמה פעמים קרה מצהרה אל השם, וענה אותו ואושיעו. ועל ידי להתחזק גם עתה בתפילה, והשם יאשיעו כנ"ל. צדיק ג. לכאורה יש להקשות על עניין התבודדות ושיחה בינו לבין קונו, שצריך כל אחד בכל יום לשפוך שיחו לפני השם ידבח, שזכהו לקרבו לעבודתו ידבח, כמבואר לאל כמה פעמים. וכן מצינו שכל הצדיקים הקדמונים עסקו גם כן בזה, ויעשו על זה כמה תפילות לזכות להנצל מהעד סערה, ושיזכו להתקרב להשם ידבח וליראה אותו ולאהבה אותו ידבח. וכל ספר תהילים מלא מזה. וכן התפילות מאנשי כנסת הגדולה, כגון השיבנו וכיוצא. ולכאורה קשה. הלא אמרו רבותינו זכרונם לברכה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. ואם כן, איך שייך לזה תפילה? מאחר שהשם נדבך מסר בחירה רק לנו. אך באמת זה בעצמו עיקר בחירה של האדם. כי אי אפשר לזכות בשלמות, למאוס ברע ולבחור בטוב, ולבוא למה שצריך האדם לבוא בזה העולם על ידי בחירתו. כי אם על ידי שירבה בתפילות ותחנונים ושיחות בינו לבין קונו הרבה מאוד מאוד להשם ידבח שזכהו לקבול עבודתו ידבח וזה עיקר התפילה כי על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצור רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו שלא ישטפו שטף מים רבים הזדונים שהם תיעוטין בישין די עלמה שוטפים בכל עת וכבר נשטפו רבים רבים מאוד על ידם מחמנה נצלן ואין חכמה ואין תבונה ואין עצה לעמוד כנגדם רק על ידי תפילה ותחנונים להשם יתברך שיצילנו מהם. כי אף על פי שהאדם הוא בעל בחירה, אף על פי כן, העיקר הוא תפילה ותחנונים להשם יתברך על זה. כי הבחירה הוא בשכל שיש לו כוח לבחור בטוב ולמאוס ברע. אך שכל לאדם אין לו כוח כי אם להכניע ולבטל התאוות והקליפות, שהם מבחינת כפירות הבאים מבחינת שבירת כלים, ששם יש כמה וכמה ניצוצות, ניצוצות הקדושים שהם ניצוצי השכל, כי כולם במחשבה התברירו. אבל יש בלבולים וסטרין נוחנים ומניעות מהקדושה, הבאים מבחינת חלל הפנוי, ששם אי אפשר למצוא אלוקותו על ידי שום שכל וחוכמה, כי אם על ידי אמונה לבד. כמובן בליקודי מוהר"ד סימן ס"ד, שהוא בחינת תפילה ותחנונים וזעקות להשם מטבח, שיצילו מהקליפות והעץ צרה נמשכים משם. ועל זה אמרו רבותינו לזכרונם לברכה, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, היה נופל בידו. כי מהעץ הרע הזה הנמשך בשורשו משם, מבחינת חלל הפנוי, אי אפשר להינצל בשוב אופן על ידי בחירת האדם בשכל עצמו לבד, כי אם על ידי סייעתא דשמיא. ועל כן צריכים להרבות מאוד מאוד בתפילה ותחנונים להינצל ממנו. כי שם אין מועיל שום שכל. אדרבה, על ידי שכל וחוכמה נשקעים שם ביותר חס ושלום. רק העיקר הוא האמונה שהיא בחינת תפילה. ובאמת, זה בעצמו הוא עיקר יסוד כוח הבחירה. דהיינו, מה שיש לאדם כוח הבחירה, לבטל שכלו לגמרי ולסמוך על אמונה לבד ולעבוד בתפילה ותחנונים להשם ייבח. כי עץ הערה מעקם לב האדם כל כך עד שגם זה קשה על האדם, אף על פי שבאמת הדבר קל מאוד לסוח בכל פעם את כל אשר עם לבבו לפני השם ידבר ולבקש מלפניו על נפשו, אף על פי כי נבל דבר מבלבל ומעכה דעת האדם כל כך, עד שעל פי רוב עניין זה של תפילה והתבודדות קשה על האדם לקיים יותר מכל עבודות קשות, בכל זה מחמת חסרון אמונה שאין לאמונה בשלמות, שזה עיקר ויסוד הכל. כמאמר רותם לזכרונם לברכה, בח אבקוק ועמידן נלאכת, וצדיק באמונתו יחיה. ועל כן בזה בעצמו עיקר כוח הבחירה של האדם. כי מי שזוכה לבחור בחיים אמיתיים, הוא בוחר העיקר בדרך אמונה ותפילה, בבחינת דרך אמונה בחרתי. ואז כשיש לו אמונה שלמה, הוא מרבה בתפילות ושיחות לפני השם מטבח, שיזכהו לשוב אליו באמת. שהעדי זה ממתיק ומבטא על כל הקליפות וסתראך, הנמשכין בשורשן מבחינת הצמצום של חלל הפנוי. אזי עוזרו השם יתברך שיזכה לעבוד אותו יתברך בתורה ומצוות, ומאיר עיניו בתורתו, עד שזוכה להבין בתורה ובעבודה כל מה שאפשר בשכל הנופשי להבין. והעדי זה מכניע ומבטא על כל הקליפות וסתראך, הנמשכין בשורשן מבחינה שבירת כלים. ומעלה משם כל ניצוצות הקדושה ומחמת שבחינת שבירת כלים בעצמו נמשך גם כן בשורשו מתוקף הצמצום של בחינת חלל הפנוי כמובן בפנים. וכבר מתבהר שאי אפשר להמתיק בשלמות זה הצמצום של חלל הפנוי עד שיתבטלו גם אלו הקליפות והמניות וכולי שניקטע משם כי אם על ידי תפילה שהוא בחינת אמונה על כן עיקר יסוד של כל התורה והמצוות, שהן מבחינת שכל, הוא גם כן רק על ידי תפילה ואמונה, מבחינת כל מצוותיך אמונה. ועל כן בזה עיקר יסוד כל כוח הבחירה כנ"ל. צד"ד כל הרוצה לגשת אל הקודש, לזכות להתקרב לה' יתברך, העיקר לעבוד בתפילה ושיחה בינו לבין קונו, כמבואר כבר כמה פעמים. אבל גם זה בעצמו כבד על האדם מאוד, ונדמה לו שאין לו שום דיבורים, ואין הוא יודע ממה להתחיל ולדבר. וברוב פעמים נדמה לו שליבו בל עמו, ואם ידבר איזה דיבורים, הם גם כן בלי שום התעוררות עליהם. ועל כן צריכין בתחילה לעמוד כאילם, רק ישתוקק ויצפה ויתלה עיניו למרום, שישפיע לו דיבורים חמים כגחלי אש. ויישב דעתו היטב, היכן הוא בעולם, ולכאן נטעה, וגודל עוצם הרחמנות שיש על נפשו, שנתרחק כל כך מהביב שבשמיים. רקף על פי צריך לחפש ולמצוא בעצמו גם בנקודות טובות שיש בו עדיין, וכוח וזכות הצדיקי אמת, הנשען עליהם, וכדי שלא יפיל אותו הרע שלו, לייאש עצמו לגמרי, חס ושלום. אבל לפני השם יתברך, יעמוד כדל וכרש, וכאילם לא יפתח פיו. ולעמוד ולצפות ולהשתוקק, שישפיע לו השם יתברך דיבורים חמים, בכדי שיוכל להמשיך על עצמו קדושת התורה. שיזכה מעתה לקבל ולקיים את התורה. עד אשר על ידי זה בעצמו זוכה אחר כך להתעוררות גדול, ומדבר בחמימות בקדושה. בבחינת נעלמתי דומייה, החשיתי ביטו וכולי. ועל ידי זה דווקא חם דיבי בקרבי בהגיגי טבער אש דיברתי בלשוני. וזה בחינת חשמל שדרשו אבותינו זיכרונם לברכה עתים חשות עתים ממללות ודרשו עוד חיות אש ממללות. היינו שעיקר תיקון הדיבור הוא על ידי שחשים ושותקים תחילה כי אלם לא אפתח פיו. רק משתוקקין ברצון חזק להשם מטבח ומאחמין על עצמו בהחמנות גדול כאשר כל אחד יודע בנפשו גודל העחמנות שעליו בכל עת. ויעדי זה די כאן, התעוררים עם חמי השם נדבך, עד שמתחילים לצפצף ולדבר קצת, ובחינת "ומעפר אמרתך תצפצף". עד שזוכה אחר כך לדיבורים חמים כגחלי אש, בחינת חיות אש ממללות, ויעדי זה זוכה אחר כך להתקרב אל הקדושה, ולבחינת קבלת התורה בשלמות. וזה בחינת השאמרו רבותינו זכרונם לברכה מנצפח צופים אמרו כי מנצפח הם בחינת חמישה גבוהות שהן בחינת אש והן שורש חמישה מוצאות הפה שזה בחינת הדיבורים חמים כגחלי אש שזוכים לזה על ידי ששותקים תחילה וצופים ומייחלים ומחכים לחסדי השם ובחינת ואני בהשם מצפה אוכילה לאלוקי אישי ובחינת טוב ויחיל ודומם לתשועת השם. על ידי זה דווקא זוכים לשלמות הדיבורים הנ"ל. וזה גם כן בחינת אין אומר ואין דברים וכולי, בחינת השתיקה והיעדר הדיבור, רק על ידי התתווה והייחול, שזה בחינת בכל הארץ יצא כבם, מלשון כיווי וייחול לחסדי השם, ועל ידי זה הוא בקצה תבל מיליהם. וגם זה הוא בחינת מה שבסדר הבריאה, החושך, והלילה קודם לאור. כי החושך הוא בחינת חשכת הדעת והיעדר הדיבור, שזה בחינת השתיקה שקודם לדיבור, בחינת חשמל הנ"ל, כי בלילה אז הוא בחינת הסתופקות וכיסופים להשם נדבך, ובחינת על משכבי בלילות ביקשתי את שערה נפשי וכולי, ונאמר הזכרה נגינתי בלילה עם לבגי השיחה ואחר כך זוכין על ידי זה לאור יום שהושלמו את הדיבורים שהם עיקר האור בבחינת פתח דבריך יאיר. והכלל כי אי אפשר לדחוק את השעה כלל. כי תכף כשרוצים להתקרב להשם נתבהח באמת אז צריכים להיזהם מאוד מהריסה. שלא לדחוק את השעה חס ושלום. כי רוב ההרפתקאות חס ושלום הוא רק על ידי זה. שזה בחינת אזהרת פן ירסו שהזעירם לישראל בשעת מתן תורה. רק צריכים להמתין ולחכות הרבה לתשורת השם. שזה בחינת הבא להתאר מסייעים לו, אומרים לו אמתן די כא. וצריכים לעבוד רק בתפילה ותחנונים להשם ידבר. וגם בזאת אסור לדחוק את השעה שירצה שיפעל בקשתו תכף. שזה בחינת אל תעש תפילתך קבע אל הרחמים ותחנונים לפני המקום. ואם ייתן השם יתברך ייתן, אם לאו ימתין עוד וירבה עוד יתחנן לפניו. וכמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה לעניין חיזוק התפילה, קבה אל השם, ואם לא נתקבלה תפילתך חזור וקבה. אך אפילו בדברי התפילה בעצמם גם כן אי אפשר לדחוק את השעה. שזה מבחינת מה שהיה רוצה כל אחד שתכף שנכנס להתבודד ולפרש שיחתו לפני השם יתברך, אז יפתח פיו. ותכף הוא מיד נדבר דיבורים הרבה לפני השם נדבח, דיבורים שלמים וחמים כגחלי אש ובהתעוררות גדול. ומחמת שלב כל אדם זוכה לזה, ובכל פעם נדמה לאדם שאין לו דיבורים ואין לו שום התעוררות כלל, על ידי זה הוא מתרשה לגמרי גם מתפילה ותחנונים. ועל כן צריכים לידע זאת היטב כי גם זהו בחינת דוחקת השעה. כי אי אפשר להמשיך שלמות הדיבורים הנ"ל כי אם על ידי השתיקה והייחול שקודם הדיבור, כי צריכים תחילה לדון ולשתוק, רק להמתין ולהתגעגע ולחסוך ולהשתוקק לחסדי השם, שישפיע לו דיבורים שלמים, ואחר כך זוכה על ידי זה בעצמו לפרש שיחתו לפני השם נדבח בהתעוררות גדול ככל אשר מלבבו, שזה מבחינת חשמל, מבחינת עיתים חשות, עיתים ממללות, חיות אש ממללות כנ"ל. בהם בספר אלים לתרופה נכתב קס"ב שכתב שם בזה הלשון שצריך כל אחד ללך בזה להתחיל בכל פעם לקיים עניין בחינת חשמל הנ"ל דהיינו להתחיל לשתוק ולחרוש לפני השם ידבר בתשוקה גדולה אל המדבר ובאחמנות גדול על עצמו שנתרחקתי כל כך עד שאין יודע כלל מהיכן להתחיל לדבר בבחינת כי אין מילה בלשוני אין השם ידעת כולה נעלמתי, לא אפתח פי וכו'. כי כבר נגמר לי שהתחלתי כמה פעמים, ועדיין אני רחוק כל כך וכו', כאשר יודע כל אחד בנפשו. והשם ייבח מלא רחמים תמיד. ועל פי רוב יחוס אליך, ויפתח פה לאילם כמוך ממש, ממש כמו אילם הפותח לדבר. וכמו שדיברנו על פסוק מורה ניל שפתיים, עיין לעילות ע"ט. שהשם ידברך בורא ממש מחדש ניל שפתיים, שנוכל לפרש שיחתנו בעוצם ההתרחקות איכשהו, אפילו אם היה כן אלפים פעמים, כי לגדולתו אין חקר. ובפרט כי באמת אנו מאמינים ומעט יכולים לראות ולהבין, שאף על פי כן איכשהו בוודאי לא נאבד שום דיבור ושום צעקה, אפילו משאול תחתיות ממש. כי נשמע מפי אדוננו מורנו ורבנו הקדוש כמה פעמים. ואנו צריכים להאמין בזה באמונה שלמה. בפרט כי כל אחד יכול להבין בעצמו שאם לא היה מתחזק באלו הצעקות והכיסופים טובים וכולי, בוודאי הגרוע יותר ויותר בלי שיהיו. כי אין קץ להתגרות הבא דבר שרוצה להעביד ולעקור את האדם לגמרי חס ושלום. וכאשר כבר שקעו כמה נפשות האדזת, בעיקר על ידי שלא התחזקו בכל הנ"ל. וברוך אלוקינו שחמד עלינו בדור הלטום הזה ובדור החדש הזה על אילו הדורות נאמר ביותר ותרד פלאים ואין עוזר לה שנאמר על דורות הלאבים מהגלות המר הזה כאשר אנו רואים ומבינים מהרחוק מה שנעשה בעולם את המעשה הרע נעשה תחת השמש לולי השם שהיה לנו ושלח לנו אדוננו מורנו ורבינו הקדוש אור חדש נורא ונשגב כזה שעשה ועושה עמנו מה שעושה ומחזיקנו בהחמיו בשבעה משבי טעם כאלה. על כן עלינו להודות ולהלה להשם מבח תמיד, וללך באורחותיו הקדושים, להתחיל בכל עת מחדש לקיים ככל הנ"ל. לגדול השם ולגדולתו אין חקר, והכל יתהפך לטובה, עיין שם.